Сини. Старий Максим волочив яру пшеницю кіньми добрими, молодими. Борони літали по землі, як пера. Максим кинув капелюх на ріллю, сорочка розіпнялася і впала аж на плечі. Хмара курів під борін засипала його сивий чупер на голові і на грудях. Він галасував, лютився а люди з сусідніх нив говорили до себе. Старий пес, все лютий, але молоді коні ще міцно тримає. Богатир, із-за молоду добре годований та втратив обох синів, і від того, де все кричить і на полі, і в селі. Максим спер коні. Старі кості, як стара верба, на вогонь, добрі! А з кіньми бігати ні до чого. Як ноги погинаються коло коней, а в данці подаються, то такі ноги най не кажу, що варт. Лізь, діду, на піч! Пора вже прийшла!» То він потряс сивою головою попід чорні кінські гриви та кричав дальше «Та на піч? Бре! Я ще годин вілісти!» Але піч студенна, облупана. Образи на стінах почорніли, а світі дивляться на пусту хату, як голодні пси. Стара ціле життя обтикала їх барвінком та васильком, та голуби перед ними золотила, аби ласкаві були, аби хата ясна була, аби діти росли. Та хоть їх багато, а всі вони до нічого світці. Синів нема! Стару запорпав землю, а ви, боги, мусите вібачити за бервінок. Було ліпше дбати. Ану, звіздочолий, поки нам бог назначив, берімося, бре, до цієї землі. І ходили вони з одного кінця Ниви на другий, затулені курявою. а борони кусали землю, гаркотіли. Роздрапували її, аби зернові вчинити м'якке ложе. Ти, босаку, ти не є жаден кінь, ти пес. Ти всі плечі мені обгриз. Знак на знакові, скусав а скусав. Не сіпай хоть ти мене, бо так ні життя насіпало, що ледве на ногах стою. Я тобі вдосвіта сиплю овес, ще сам нічого не ївши. Я тебе відчісую, я тебе старими сльозами поливаю, а ти кусаєш. Звіздочолий в мене чоловік, він чорними очима за мною водить. Він мене желує, він своє вгриво обтирає дідові сльози, а ти поганий, серця не маєш. Ще недавно ці цілий жмут мого волосся вірвав і пустив під ноги в гній. Так не можеш робити бо хоч ти не дуже красний кінь, але за це поганий. Жидам тебе не можу продати, але якби прийшов до мене святий Юрій, то бігме подарував бим ті, аби з ним йшов змії розбивати. Робити землю ти не здатний, бо в тобі спокою нема».